Saloniklilərə birinci məktub İkinci fəsil Qardaşlar, özünüz də bilirsiniz ki, yanınıza gəlməyimiz əbəs olmadı. Bildiyiniz kimi, əvvəlcə Filipidə əziyyət çəkmiş, təhqir olunmuşduq. Amma böyük ziddiyyətlərə baxmayaraq, Allahın müjdəsini sizə bəyan etmək üçün Allahımızdan cəsarət aldıq. Çünki bizim çağrışımız aldatmağa, murdarlığa əsaslanmır və bunun hiləgərliyə də dəxli yoxdur. Əksinə, Allah tərəfindən müjdəni yaymaq tapşırığını almağa layiq görüldüyümüzə görə, insanları deyil, ürəklərimizi sınaqdan keçirən Allahı razı salmaqdan ötürü danışırıq. Siz bilirsiniz ki, heç vaxt yanınıza yaltaq sözlərlə, yaxud tamahkarlığı gizlədən riyakarlıqla gəlmədik. Allah da buna şahiddir. İzzəti heç bir insanda, nə sizdə, nə də başqalarında axtardıq. Məsihin həvariləri kimi bunu sizdən tələb edə bilərdik. Amma biz sizinlə övladlarını isti qucağına alıb yedirdən ana kimi mülayim rəftar etdik. Sizlərə elə könül bağlamışdıq ki, Yalnız Allahın müjdəsini deyil, öz canlarımızı belə sizə verməyə razı idik. Çünki bizim sevimlilərimiz idiniz. Bəli, qardaşlar, bizim əmək və zəhmətimizi xatırlayırsınız. Heç birinizə yük olmamaq üçün, gecə gündüz çalışaraq, sizə Allahın müjdəsini vəz etdik. Siz imanlılarla necə müqəddəs, salih və nöqsansız davrandığımıza Həm özünüz, həm də Allah şahiddir. Bildiyiniz kimi, ata övladları ilə necə rəftar edirsə, biz də hər birinizlə elə rəftar etdik. Sizə öyüd verdik, ruhlandırdıq və yalvardıq ki, öz patişahlığına və izzətinə çağıran Allaha layiq şəkildə həyat sürəsiniz. Biz də dayanmadan Allaha şükür edirik ki, Siz bizdən eşitdiyiniz Allah kəlamını qəbul edəndə, onu bəşəri söz kimi deyil, həqiqətən Allahın kəlamı olaraq qəbul etdiniz. Siz imanlılarda fəaliyyət göstərən də bu kəlamdır. Çünki qardaşlar, siz Allahın Yahudi ya da olan cəmiyyətlərindən nümunə götürdünüz. Onların Yahudilərdən çəkdiyi əzabları eyni ilə siz də Öz soydaşlarınızdan çəkdiniz. Yəhudilər rəb İsanı və Peyğəmbərləri öldürdülər. Bizi də təqib etdilər. Onlar Allahı narazı salır və bütün insanlara qarşı çıxırlar. Çünki başqa millətlər xilas olsunlar deyə biz onlarla danışanda bu yəhudilər bizə mane olur. Beləcə, hər zaman günahlarının üzərinə günah gətirirlər. Axırda Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bizsə, qardaşlar, qısa bir müddət üçün qəlbən deyil, şəxsən sizdən məhrum olduk. Ona görə böyük arzu ilə üzünüzü görməyə daha çox səh şey göstərdik. Biz yanınıza gəlməyi arz etdik. Dəfələrlə mən, Paul, bunu istədim, amma şeytan bizə mani oldu. Rəbbimiz İsa zihur edəndə, Ümidimiz, sevincimiz, yaxud onun önündə fəxr tacımız nədir? Siz deyilsizmi? Çünki siz bizim izzətimiz və sevincimizsiz.